Valamiből a halottnak is élni kell. Mr. Johnson úgy döntött, hogy kalandor lesz. Tehát, amint ezt a Chamberlain-i előírja, a legjobb szállóban bérelt szobát, csináltatott két elsőrangú ruhát, és elhatározta, hogy sürgősen szertesz egy szőke grófnő ismeretségére, aki már évek óta, mint nemzetközi kémnő, tevékenykedik Párizsban. Eleinte alig talált ilyet. Néhány nap múlva, mikor néhányan megtudták, hogy ilyenféle grófnőt keres, olyan sokan jelentkeztek, hogy Mr. Johnson kétségbe vont a származásuk és kémkedésük igaz voltát, így azután ő is csak a Champ, Elizé és a Monmárt idegen forgalmával együtt szórakozott különböző mulatóhelyeken. Ez azonban nem felelt meg eredeti elhatározásának. Valószínűtlen milliőre vágyott hátralévő hónapjaiban, kalandra. Egy élelmes fiatalember végül elvezette a Pigáltéren működő hírhet játékklubba. Mindössze száz fontja volt, elhatározta tehát, hogy hihetetlen összeget fog nyerni rulettem, aztán nekivág a világnak, mint valami nábob. Odadobott húsz frankot egy számra, és csodálkozott, hogy nem az jön ki. Mi az ördög van ebbel a rulettel? Hajnalodott. Fillér nélkül álmosan és letörten ért a hotel elé. Már éppen benyitott volna, amikor megpillantotta a halban két csomagja mellett egy fotelbe bóviskolva editet. Gyorsan visszalépett. Ho, ho Ez a lány állhatatosabb, mint amilyennek hitte. Istenem, hát hogy magyarázza meg neki, hogy minden hiába? Megmondja az igazat, hogy halálos beteg? Nem ér tovább egy évnél és néhány hónapon belül elkezdődik a fúldoklás, a görcsök? De addig is, hiszen evédre sincs pénze. Nem gondolta arra, hogy ha halott ember is valamiből élni kell. Csendben tovább ment. Csak hadd higgye a lány, hogy az, akit szeret, az javíthatatlan rossz fiú. Miért menne haza a hotelbe? A számlát úgysem tudja kifizetni. Jöhet a kaland. Az igazi. Fillér nélkül Párizsban. Elmenjen a facsnak ilyen álmosan. Smokingban. Röhely. De hiszen van jobb. Hurrá, itt az ő kalandos legénye adva a nagyszerű eséllyel, hogy nem éri meg azt a kellemetlen második fél évet. Azon felül a legvalószínűtlenebb, a legromantikusabb környezetben élhet. Minden kalandos regény legkalandosabbjában. A légió nyomban jelentkezett. Egy hét múlva útba volt Sidi Belabes felé. Nem mondom, a kiképzés első heteibe Johnsonnak olykor eszébe jutott, hogy nem is olyan utolsó halál nem az annyiszor lenézett elmúlás ágyban párnák között. Jobb mint például guggolás közbe teljes felszereléssel, vagy menetelve 50 fokos melegben. Állandóan várta, hogy a beteg szíve egyszer csak felmondja a szolgálatot. Éppen ellenkezőleg történt. Kicsi lefogyott ugyan, de az éjszakázás sápadszíne elmúlt az arcáról. Erősnek és egészségesnek érezte magát. Jó tudta azonban, hogy az első hónapokban, amíg az érrendszer nincs komolyan megtámadva, a szervezet látszólag egészséges. Kiképzés után századával együtt útnak indították Mogadorba. Itt azután bőségesen alkalma volt, hogy kiábránduljon a kalandból. A kis, piszkos afrikai kikötői helyőrség legényei szinte belehűltek az unalomba. Elviselhetetlen hőség, örökké egyforma szolgálat, eseménytelen napok, bagószagú laktanya, piszkos kantin, homokos, sivárpart, egy kőgát, egy vámbódé és szemben a kápráztató, vakító, végtelen tenger. Mogadó egyetlen szórakozó helye az a pompás, földszintes vályogépület volt, amelyet egy élelmes arab, miután az istáló egészségtelennek bizonyult a tiszti lovak számára, átalakított étterem és kávéházzá. Itt találkozott Johnson közlegény Blackcurral, a varázslóval. Találkozásuk egy esti összejövetel alkalmával történt, midőn néhány légionista elhatározta, hogy takarói Blackcurra tagyonlövi. Mikor az őrmester tudomást szerzett szándékukról óva intette őket, hogy valami meggondolatlan tettel bajba sodórják magukat, miután a szolgálati szabályzat második pontja szerint kincstári tárgyakat magánszórakozás céljaira nem szabad felhasználni. Erre úgy határoztak, hogy Black ura tagyonverik. Így már az őrmester is helyeselte az ötletet, bár most a kezeit. Természetesen csak elvben. A fentiekből láthatjuk, hogy Blackúr a varázsló kisi népszerűtlen volt a gyarmati katonasság körében. Az olvasó ne higgye vérengző frátereknek a légionistákat, ugyanis a katonák azt hitték, hogy Blackúr uzsorás, és joggal hitték. Mind a mellett Black mégsem volt uzsorás. Hogy az olvasó világosan megértse az esetet. Blackúr egyike volt a társadalom ama vértanúinak, akik a külső megjelenés áldozatai. Nem látszott jó embernek. Ennek dacára blekkor jámbor és jó ember volt, ami pedig varázslóknál ritkaság. Időként feltűnt Mogadorba a tenger felül egy ladigba, és gumit, korpát meg elefántcsontot hozott. Mogadorban azután kiélvezte a nagy világi élet örömeit. olvasott, kávét ívott az étteremben, cigarettát sodort melléje, és felkereste a ponyváskocsival utazó Vándor Film intézményét, ami igazán csak kultúrát Afrikában létezik, és lelkes örömmel szórakozott a legújabb Fox híradon, amely azon frissi mutatta be a brest béke aláíróit, amint éppen leitt kézjegyüket. Egy ilyen tartózkodása alkalmával barátja, a vendéglős, közölte vele, hogy a légió örmestere 30 frankot kér kölcsön, és hozzátette, hogy a helyőséggel nem árt jóval lenni. A ravasz arab rávette a kereskedőt, hogy az ő kezén át kisebb kölcsönöket folyósítson a katonáknak. Black úr komolyan csak azért tette, mert nem árt, ha a vendéglős jó viszonyban van a helyőrséggel, hiszen az ő csempészáróját is itt szokta leraktározni. A vendéglős azonban úgy tekintette a tranzakciót, mintha valaki kamat nélküli forgó tőkét ad neki úzsora ügyletek számára. Az arab állandóan hangoztatja, hogy Black megbízásából jár el, Black úrnak azonban fogalma sem volt erről. A vendéglős kisebb kincstári tárgyakra folyósított kölcsönt 50%-os kamatra. Biztos lehetett benne, hogy megfizetik, mert kincstári tárgyak elhagyásáért haditörvényszék jár. Végül a legények egy része elhatározta, hogy Black valami kellemetlen módon kikérdezi a kincstári tárgyak rejtek helyét illetően, aztán agyonverik, hogy ne kelljen visszafizetni a kölcsönt. Majd magukhoz veszik az állok tárgyakat, és megpróbálják hátralévő éveiket Black Kur társasága nélkül tengetni. Miután az őrmestertől a szobaparancsnok tizedesig mindenki adós volt, a helyőrség lelkesen fogadta ezt a bankkörök beszokatlan módját a kötelezettség likvidálásának. Hozzá tartozik még az esethez egy rulett. A rulett az étterem tulajdona volt, és szoros kapcsolatot tartott fent az említett hitelműveletekkel, amennyiben az uzsora kamatra felvett összeget nagy része itt úszott el. Este egy petróleum lámpa fényénél sárgás, izzadt légionisták piszkos pálinkás poharakat szorongatva, körülülték az asztalt, amely fölött sűrű légyraj és némi istáló lebegett, mert e helység, mint általában a párvenük, soha többé nem veszítette el teljesen sötét múltjának némi jellegét. A régen eltávolított lovak illúziója ott terjengett halványan, de érezhetően a levegőben. Éppen Zsolt fizetésnapja volt. A csontgolyó vígan futott a himlőhelyes tulajdonos, aki rupié, pincér és szakács volt egy szemébe. Pergette a nikkel fogantyút. Johnson megfigyelte, hogy nagy tétek sohasem nyernek. Tíz és húsz centes játékosok olykor kapnak harmincszoros pénzt, itt kijön a megtett szám, de ötven cent és egy frankos tét nem nyer. Már két órája figyelte a játékot és kezdett hajlani a meggyőződésre, hogy ez a roulette valami módon befolyásolható. A tulajdonos mindig megnézi, hogyan vannak elhelyezve a tétek, nyájasan mosolyog és forgat. Ez egy ördög. Valószínűleg évekig gyakorolt ezen a rozog gépen, és pontosan tudja irányítani a golyót, ha kipörgeti. Az is lehet, hogy a pergetés pillanatában kisé megdönti a gépet. Most például minden szám alaposan meg van rakva. A 20-on van 20 cent, és a 23-as üres. Ha tehát a tulajdonos csal, akkor most a 20-as vagy a 23-as fog kijönni. Már pergett a golyó. Mindenki figyelt, feszült arcvonások, tágó, csillogó popillák, fut a golyó, zsonganak a legyek, az áporodott hőség szinte elviselhetetlen. Mielőtt a golyó leesett a számok közé, Johnson két-tíz frankos dobott oda, egyiket a húszasra, a másikat a huszonhármasra. A 23 nyert. Néhány pillanatra olyan csend támadt, hogy tisztán hallatszott, mint egy csúszómászó megmozdul a tető rafia levelei között. A vendéglős, mint egy halott, nyitott szájjal merett az asztalra. A légionisták keményen, ellenségesen néztek rá. Alapjába véve a két tíz frankos tét kifizetését kétségessé tehette volna, mert a golyó már forgott, amikor Johnson feltette. De a kocsmáros tisztába volt azzal, hogy ha megtagadja a kifizetést, akkor itt darabokra tépik. A huszonhármas nyert, jelentette szokott módján, derekedtem. Egy tíz frankos plén a számon és kifizette a 36-szoros pénzt. Előkotott minden bankjegyet az asztal fiókból, a zsebkendőjéből, egy meglazult téglamögül mögül, és a felesége nyakán függő szenterekjéből. Összesen 360 frankot. Aztán levegők után kapkodva így szólt. A bank mára elvonul. És elvonult. A másik szobába vonult, magán lakosztályába, ahol megsemmisült terroskat roskat közömbösen kérődző tevéje mellé. Égnek emelte két kezét, és hangtalanul mozgott a szája.